Кара нависає пробурмотів, але я не з ними і боюся їх, не з Богом і боюся Його. О, як би я хотів бути віруючим або невіруючим. Я не вірую, а оте тисячолітнє християнство в мені. Я такий, яким воно ліпило ту йому потрібну людину. Все одно нападатимуть і ті, і ті, а треба бути собою. «Маєш з кимось бути. Своїми. Сьогодні з ким не сховаєшся. Та й для чого інакше жити?» «Тобі добре казати», – ледве не вихопилося в нього. Розумів її переконаність, її логіку, але до кінця прийняти не міг. Вона сама раніше була, ну якась така, більшою мірою, ніж хто інший, язичницька, цільна, розкута. «Так» і злитна зі світом. Про все це вони говорили не раз, але вона, саме вона, мислила розважливо і неспростовно. Те воно в ній бралося. Звідки прийшло, він не знав. Диво, наївна сільська дівчина, вона скрізь угадувала правду і вела, а він, напханий знаннями, розумний, відчував у ній опертя, і ось тепер звірився їй до кінця, ніби знайшов переконання, а не заспокоєння, тільки не знав чи надовго. Ще раз кажу будь таким, якими були наші прапра. -пра. А якими вони були? У покоренні правді, самі собою. Самі собою. А ти, звідки знаєш? Може, ти знаєш і отих моїх прапра? -пра? Ні, тільки своїх з певного коліна. Далекого. Розкажи. Лише те, що знаю, що бачила. Бачила? Так. Тож слухай. Поярмаркувавши, Пилип Гак заїхав до кума Охріма Лупленого. Справжніми кумами вони не були, але так повелося в балацці, колись гуляли на хрестинах у далекого родича Веремія Бочки. Подай, куми, соли, тобі куми не лити. Звідтоді й пішло, і заприязнили. Вохріма засидівся, кум налив аж чотири чарки, Щоправда, то тільки слави, що колись вельми пили чарка, Зеленого скла завбільшки в кулак, Але дучка в ній, що й великий палець не пролізе. А все ж Пилип почувався бадьористо, І в голові гойдався легенький туманець. Виїхав він от кума о полудні. Днина стояла гарна, коненята бігли дружно, Під полосками хлопців скрипів сніг, І Пилип замугикав пісеньку. Поярмаркував він справно, продав двоє поросят, барильце смальцю барсучого, ще й дві лисиці з-під поли спанського лісу, і купив четверть олії доброї, дві голови цукру, чоботи ялові, ще й стоянець вина Волоського. Над дорогою до лісу з крякотом тягли ворони. Филип не звернув на те уваги, а даремно. Невдовзі в повітрі закружляли білі джмелі, а далі розгулялася справжня віхола. Дорогу замітало, коні вже бігли тюпака, а далі перейшли на ходу. Пилип насунув копку на самі очі, прикрив соломою цеберку з сіллю, нокав на коні. Вони йшли важко і раптом захропли. Рвонули в бока, замить, ледве не черкнувши саньми, проминули обкидану снігом білу постать. Вона ледь посувалася, нахидившись уперед. На грудях у неї випинався якийсь клунок. Пилип оглянувся раз, вдруге. «Кого це подумав погнало проти ночі?» «Постать ніби жіноча. Це ж куди вона? Примете снігом на дорозі?» Пилип врукнув на коні. «Постать порівнялася з саньми. Хто ти є?» – гукнув. «Жива душа чи привид?» «Постать мовчала, намагаючись обминути сани. Чи ти глуха? Куди це проти ночі? В бурти? То сідай вже. Сідай, кажу, чуєш?» «Постать хилитнулася туди-сюди». Сіла на краєчок саней. Сонця далі, сюди. Обличчя закутане хусткою по самі очі. Не розібрати, стара жінка чи молода. За кожушиною вузлик. Щойно коні зрушили з місця, вузлик пискнув. І щось пискнуло в пилипа в грудях. Як же це ти з дитиною? Хто тебе пустив у зимню дорогу? Ех, люди! І вдарив по конях. Віхола втихла, крізь неї попереду Заманячили буртянські осокори Так куди тобі в буртах? До кого? Пилип знав усіх хазіїв в буртах На халявине?